rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Dalam beberapa pertemuan yang lalu kita telah mempelajari kitab zakat baik zakat yang bersifat umum ataupun Zakat yang bersifat lebih khusus, iaitu yani zakat fitrah. Zakat fitrah. Dan kita pun telah membaca beberapa fatwa dari para ulama terkait dengan permasalahan-permasalahan penting yang berhubungan dengan zakat fitrah. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan memasuki kitabesian. Dan jika ada pertanyaan ataupun beberapa iskiyal terkait dengan permasalahan-permasalahan zakat bisa ditulis dan dikumpulkan pada hari ini insyaallah untuk bisa dijawab pada pertemuan-pertemuan mendatang bismillahirrahmanirrahim. Akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas hadis pertama dari kitab Syam, dari kitab Al-Madzahab Kam, alangkah baiknya bagi kita untuk mempelajari sejenak tentang apa itu saum ataupun siam, karena istilah ini Sering kita dengar, Bahkan, Kita pun, InsyaAllah Ta'ala, Telah menerapkannya, Dalam sekian kesempatan, Baik itu siam Ramadan, Atau yang lainnya. as Atau as saum di dalam bahasa Arab maknanya adalah al-imsak. Shona yasumu, sawman wasiyaman di dalam bahasa Arab artinya al-imsak. Amsaka yumsiku imsakan yang artinya menahan. ini makna al siyam atau As-Sawm ditinjau dari sisi bahasa. Adabun makna As-Siyam Fi'urfi syar' Dalam istilah syariat ini Adalah Sebagaimana disebutkan oleh As-Syeikh Al-Bassam Al-Imsaq wa'anil-mufattirati Ma'an niyati min tulu'i il al-fajri ila gurubi syamsi. Al-Imsak. Ubaya untuk menahan diri. Anil mufattirat. Dari perkara-perkara. Yang dapat. Membatalkan. Siam itu sendiri. InsyaAllah nanti akan ada rinciannya. Ma'an niyati dengan diiringi niat di dalam melakukan upaya penahanan diri dari perkara-perkara yang membatalkan perkara-perkara yang membatalkan siam tersebut min thulu'il fajr sejak terbitnya fajar fajar yang dimaksud di sini adalah fajar shadiq yang merupakan pertanda masuknya waktu salat subuh ila gurubi syams hingga terbenamnya matahari yang merupakan pertanda masuknya waktu sholat maghrib. Definisi as yang disebutkan oleh as-shaykh al-basam rahimahullah ta'ala ini sesungguhnya definisi yang disebutkan oleh al-imam al-qurtubi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat al-baqarah ayat 183. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah di antara para ulama ada yang memberikan keterangan yang lain tentang apa yang dimaksud dengan As-Siyam. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menyatakan, Imsakun maksusun. An syai'in maksusin. Fi zamanin maksusin. Min syaksin maksusin. Imsakun maksus. Penahanan diri dengan cara yang khusus. Anshain anshain maksusin menahan diri dari sesuatu yang maksus juga yang khusus. Visa menin maksusin dan dilaksanakan pada waktu yang khusus juga. Mensaksin maksusin dari pribadi atau orang yang bersifat khusus juga. Definisi ini. Adalah definisi Al-Imam an nawawi Rahimahullah Dan diikuti oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Rahimahullah Hanya saja Al-Hafidh Rahimahullah Mengganti perkataannya Min saksin maksus Dari pribadi tertentu Dengan bisyaraib maksusah Dengan syarat-syaratnya yang khusus Dari sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah kita mengetahui tentang makna asyiam baik secara bahasa ataupun secara pengertian syariat. Yang dimaksud dengan secara pengertian syariat apabila disebutkan kata asyiam atau kata as-saum baik di dalam Al-Qur'anul Al Karim atau di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka berarti maksudnya tidak sekedar menahan saja. Akan tetapi mempunyai makna yang lebih dari itu. Menahan, yakni menahan diri, dari perkara-perkara yang membatalkan shawm, dan tidak sebatas menahan diri begitu saja, akan tetapi diiringi dengan niatan. Niatan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, Waktunya pun adalah waktu yang khusus. Sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Yang melaksanakannya pun adalah orang-orang yang khusus. Yaitu orang-orang yang tidak ada halangan untuk melakukan saum tersebut. Adakah orang-orang yang berhalangan mengerjakan saum? Kita katakan ada. Di antaranya adalah wanita yang dalam keadaan haid atau wanita yang dalam keadaan nifas atau seorang yang abil baligh dalam kondisi sakit tidak mampu melakukan saum pada hari itu. Ikhwani fill din a'azzakumullah. Saum tentunya mempunyai makna yang yang umum apabila disebutkan saum atau siam, maka yang dimaksud adalah masih bersifat umum. Dan yang dimaksud dengan masih bersifat umum adalah masih mencakup saum yang wajib dan juga saum yang sifatnya sunnah. Saum yang wajib diantaranya adalah saum ramabon, yang merupakan kewajiban, dan merupakan salah satu rukun dari rukun rukun Islam. Demikian pula di antara saum yang wajib, adalah saum yang merupakan nazar, dari seseorang untuk melakukan saum tersebut. Selebihnya, saum-saum yang sifatnya sunnah, Apakah itu Saum pada hari Kamis ataukah pada hari Senin? Ataukah Saum Dawud sehari puasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka? Ataukah Saum Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dhul Hijjah, Ataukah Saum Ashura yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram? Dan dilengkapi dengan tasu'a, Saum pada tanggal 9 Muharram, Dan lain sebagainya dari jenis-jenis Saum yang sifatnya sunnah. Nah Saum baik yang wajib, Ataukah yang sunnah, Tercakup dalam definisi yang tadi telah disebutkan. Masing-masingnya terdapat upaya al imsak, Penahanan diri. Dari perkara-perkara, yang memang dilarang bagi seorang yang melakukan saum untuk melakukannya. Yang diistilahkan dengan mufattirat, hal-hal yang membatalkan puasa, membatalkan siam, membatalkan saum. Demikian juga sama terkait dengan niatnya. Diiringi dengan niatan saum. Niatan ibadah tidak sekedar niatan mau diet misalnya, tidak. Tetapi harus ada niatan untuk melakukan ibadah siam. Demikian pula pelaksanaannya pun diatur, pada waktu yang telah ditentukan, sejak terbitnya fajar, hingga terbenamnya matahari. Kemudian, tentunya, yang sering dibahas oleh, Para ulama terkait dengan Saum Seringkali yang dibahas adalah Saum atau Siam Ramadan Yang merupakan Kewajiban bagi kaum muslimin Dan merupakan Rukun yang keempat Dari Arkanul Islam Siam Ramadan Tentunya telah Allah wajibkan di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Allah wajibkan siam Ramadhan di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Syaban tahun kedua dari hijrah. Turunnya ayat yang mengandung Kewajiban melakukan Saum Ramadhan, yaitu pada bulan Sya'ban di tahun kedua dari Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sebelum itu bulan Rajab dari tahun kedua Hijriah dan terus ke belakang tahun pertama hijrah, dari Hijrah atau ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah. Belum ada syariat siam Ramadhan. Adanya syariat siam Ramadhan ini. Jatuh pada bulan Syaban Pada tahun kedua hijriah. Setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Ke kota Madinah. Dan Rasulullah SAW. Melakukan. Siam Ramadhan di masa hidupnya. Sebanyak. Sembilan kali Sebanyak sembilan kali Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Nawawi Rahimahullah Al-Imam Ibn qayyim Rahimahullah Dan yang lainnya Dari para ulama Al-Muhakqikin Adapun Dalil tentang wajibnya Melaksanakan siam Di bulan suci Ramadhan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba min qablikum la'allakum tattaqun Wahai orang-orang yang beriman kutiba alaikum ai alaikum telah diwajibkan atas kalian as-siyam yakni Siam di bulan suci Ramadhan. Kama kutiba 'ala alladheena min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah telah wajibkan siam terhadap orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada pun dalil dari hadis Rasulullah SAW. adalah hadis yang makruf, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Bunyai Islam adalah lima: Shahada Allah Ilahillallah, wa an Muhammad Rasulullah, wa Iqamat Salat, wa Ita' Zakaat, wa Syaum Ramadhan, wa Hajj bait Atau kata Allah Subhanahuwataala, agama Islam ini dibangun di atas lima dasar, lima pondasi. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahuwataala. Dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua menegakkan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat melaksanakan siam di bulan suci Ramadhan, dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Ini diantara dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentang wajibnya siam di bulan suci Ramadhan Kemudian as secara umum Baik dia sebagai siam yang wajib ataukah yang sunnah Merupakan amalan yang mulia dan ibadah yang mempunyai keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena siam tersebut Terdapat Suatu penggembelengan diri Untuk senantiasa bersabar Bersabar di atas tiga jenis kesabaran yang pertama adalah as-sabr ala pa'atillah. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua as-sabr an ma'asillah. Bersabar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga as-sabr ala aqdarillahil mu'lima. Bersabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Yang menyakitkan atau menyusahkan Kita lihat jenis sabar yang pertama As-sabar ala ta'atillah Bersabar di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya seorang yang melakukan siam Apakah itu siam Ramadan ataukah siam sunnah? Dia telah menempa dirinya dengan kesabaran. Kesabaran untuk apa? Kesabaran dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Menahan diri dari dorongan hawa nafsu, dari makan dan minum, dari menggauli istri. Tidak sekedar satu jam dua jam, tetapi sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, seharian dia berupaya untuk bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, as-sabir ala ma as, an maasilah bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Dia berusaha dalam hari-hari yang dia saum tersebut tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara umum atau yang terkait dengan saumnya atau yang terkait dengan siam yang dia lakukan. Menahan diri untuk tidak melakukan untuk tidak makan Karena apabila melakukan siam Kemudian melakukan makan berarti telah melanggar Telah bermaksiat kepada Allah Menahan diri untuk tidak minum Menahan diri untuk tidak bergaul dengan istrinya Karena apabila dia melakukan ini semua Berarti telah bermaksiat kepada Allah SWT Karena dia dalam kondisi sedang melakukan siang. Maka dia bersabar. Sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Demikian pula bersabar atas ketentuan Allah SWT. Ketika Allah telah tentukan syariat tersebut. Baik yang wajib ataukah yang sunnah. Dia bersabar menerima itu semua. Sebagai seorang hamba siap melakukan apa yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini, Ikhwan Fiddin Azzaikumullah, Sesungguhnya, Ibadah siam tersebut, Merupakan salah satu ibadah, Yang bisa mengantarkan seseorang, Kepada golongan as-sabirin, Yang bersabar, Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Inna Allah ma'as-sabirin, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Ma'iyyah di sini, ma'iyyatut ta'yid wan nasr. Kebersamaan di sini adalah kebersamaan dalam bentuk pertolongan dari Allah, pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, penjagaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, baru dari sisi yang satu ini saja Siam tampak jelas merupakan salah satu ibadah yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan dapat mengantarkan orang yang melakukannya menjadi orang-orang yang mendapatkan perlindungan, pertolongan, dan pembelaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Wallahu'alam bisawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.